Сонячний промінь у листопаді За казкою фінського письменника Цахаріаса Топедіуса Мурахи працювали без відпочинку Стояв уже листопад, а роботі не видно кінця Найперше, треба було ретельно зашпарувати всі щелини щоб у мурашине житло Не проникали мороз та вітер Потім обійти всі комори й перевірити запаси на зиму Далі гарненько укріпити всі входи й виходи На випадок ворожого нападу Всюди було холодно, незатишно, сумно І раптом Оцю негоду близнув сонячний промінь Він пробився крізь темну хмару Торкнувся зів'яло траву По хмурі дерева Працьовити мурах, Кузьок, жуків, павуків І все в одну мить змінилося Мабуть зима вже закінчилася І вернулося літо Подумав коник стрибунець і виліз з-під засохлого листя Йому стало так весело, що він зацегикав на своїй скрипочці А добрий сонячний промінь полинув далі От він ковзнув по замерзлому озеру Де вже каталися на ковзанах хлопчики і дівчатка Чи не потрібно когось зігріти? Запитав сонячний промінь «Ні!» – загукали діти «Нам і так гаряче! Не розтопи, будь ласка, криги!» «Ну, якщо вам і без мене добре, то прощавайте!» Сказав сонячний промінь Біла береза, що скинувши останні листя, стояла в зажурі Він знову зупинився і спитав «Чим я можу тебе втішити?» — Не треба мене втішати, — відповіла Береза. — Коли прийде весна, я знову укриюся зеленими листочками, тоді й матиму втіху. І сонячний промінь полинув далі. У вікні маленького будинку він побачив дівчинку, яка стояла біля квіткового горщика й гірко плакала. — Чи можу я допомогти тобі? — запитав Сонячний Промінь. — Так, саме ти мені потрібен! — зраділа дівчинка. Навесні я посадила миртовий паросток. Мирт — вічно зелене дерево або кущ. Спочатку він ріс добре, а тепер чомусь зовсім прив'яв. — Ну, цій біді легко зарадити! Сказав сонячний промінь І засвистів так привітно й лагідно Що миртовий паросток зразу ожив А сльози на очах у дівчинки висохли До зустрічі навесні! Гукнув непрощання сонячний промінь Бо мав уже повертатися додому Та не втримався І зазирнув ще в одне віконце Бо кімнаті метушилася старенька бабуся Вона шукала низку ключів Щойно ключі лежали ось тут, на столі А тепер, наче крізь землю провалилися Ось вони, весело гукнув сонячний промінь І ключі зблиснули, немов на них показали пальцем Ой, як добре, коли прогляне сонячний промінь Усе тоді йде на лад Зраділа бабуся, а сонячний промінь уже зник у вікні Він до схочу набігався цього дня І тепер йому треба було поспішати додому Хмари погустішали, вкрили геть усе небо Але сонячний промінь не журився Він знав, що це не назавжди Тому всівся на край сонця і чекав слушної нагоди, щоб знов зісковзнути вниз І щоразу, коли він згадував свою подорож на землю В похмурий листопадовий день То починав сяяти так, начебто вже настало літо І в цьому немає нічого дивного Якщо тобі вдалося хоч трохи втішити або розважити когось Знай, ти зробив Добру справу, озвучила Дар'я Святненко для проекту «Книги, що говорять».